Amaia, gara kaixo? Kaixo, egun hon. Ba, gipuzako retinosiz begizare elkarteko horrezkaria dazaitugu, eta, bueno, aipatu dugu, irungo udalarekin ere, elgarlanean zentsizazio kanpaina eta ekimen ezberdinetan aritu izan Gipuzkoan Gipuzko zer eta irunen ere. E, lehenik, eta bain ikusmen murriztua zer den, ez e, nabarmendu beharko genuke? Eh? Bai, e, ikusmen murriztua e, itxutasuna, baino maila bat gutxiagoa da, Eh, euneko 110 ehun, eh, eta hogeita reko ikusmeraren bitarte hortan dago eta eh, gertatzen dana berezitasuna da ezin da konpondu, ezin da ebakuntza bategin, ezin dira betaurrekoa jarri eta listo eta bueno, ba, horrek egiten duna da zure egunerokotasunean, eh, ba zailtasun eta ezintasun batzuk izatea. Mm. Eta euneko biari e, dagokio biztanlegoan baina egia esan oso gutxi ezagutzen da. Gehiago ezagutzen da itxutasuna, mm -hmm. eta asko zere gutxiago ematen da. Ordu, mm -hmm. bueno, ba Horren zabalpenean e, lan hain behar degu. Nabarmenagoa ez itxutasun osoa, azken Horri batean. Begisar elkartean berezik irretinosi pigmentarioko ba, e, ba, unki butako e, pertsona ez daete, baina kampaini hau ba, mu, ba, ikusmen murriztu Oro kontuan hartzen buztu e, sintoma eta aukeraz berreinak badirelako, ez? Hori da. Hori da, guk berez, retinosi pigmentaria daukagu eta retinosi pigmentaria da ikusmen murriztua sortzen duen gaixotasunetako bat, baina ez da bakarra eta ez da ere ugariena. Orduan gure barrenuan sortu dan proiektu honek e, e, bueno, ba, hartzen ditu e, sintoma pila bat gaixotasun askok sortzen ditunak. Horregatik da proiektu bat ez da nabereziki e, gure elkartekoa baizik eta ikusmen murriztua duen edo norentzat da. Horen aipatzen dugu erakusketa, ba, hitu gafitxa ezberdinak aintzuzen ere ba, sintoma edo e, ondorio ezberdinak aipatzen bituenak, edo, ba, fotofobia, e, e, ba, ikusmen ere mu murriztua, ez dakit, e, jendeak ere, ba, alako arazo bat duelarik identifikatze eraino edo, denbora bat emango du, ez? Hori da, bai, bai, bai eta baita ere gertatzen dana da, askotan ez daukagu bakarrik sintoma bat, ose, daukagu e, hemen bedatzi daude, agian nik nire gaixota agian ez nik badauzka temendik lau. Mm -hmm. Orduan, nazten dira eta orduan, ba, zaila da, saltzen. Mm -hmm. ze ez daukat bakarrik sintoma bat dauzkat, e, sintoma bat orain, eguzkia dagoenean e, fotofobia, e, junpe pixka bat dagoenean gaueko itxutasuna, mm -hmm. oza, e, gaixotasun, e, gaixotasun berak edo, e, edo gaixotasun desberdinek, sintoma asko hartzen dituzte. Mm -hmm. Edo ere momurriztua, hau da, tunel batean bezala hori da, ez. Bai, tuneleko ikusmena. Ah, ah, ah. Kanpo bisuala morrizten zaizu eta ez duzu ikusten goiko abeko, osea, orain zure begiak eta sudurra ikusten dat, baino baino besteik ez, Gruko, eh? hori da mikrofonoa, ba, begiratzen dudanean, ez. Ba, <giratik>. honen e, guztiaren berri emateko eta azkenbatean ere bai jendea sentsibilizatze aldera, ba, gure egunerokoan kalean eta leku guztietan lako pertsonak topa behitzazke gura ere kontuan Artzeko, ez? Ba, kanpaina da, azken da. batean eguneroko bizitzan eragina duelako, zuen za. Hori da, hori da. Eta, bueno, e, uste dugu, bueno, aziera batean, hori ba, sortu gen duen, e, ikusmen murriztua e, dut bereizgarria mm -hmm. Hori ezagutzera man genuen, gero hurrengo kanpaina izan zen, bueno, ikusmen murriztua duen pertsona ikusten da zuenean, bueno, ba, elkarreak, osean, e, kontuan izan, ez da? Mm Hurrengoa -hmm. e, izan da, bueno, horain ba, jarri zaitez nerelekoan. Mm -hmm. Eta nola jarriko zean nerelekoan, ba, behitu, ba. aplikazio batzu sortu ditugu, eta er realitate virtualeko betaurrekoen bitartez jarri eta mugitu ez bakarri jarri, edo, jarri eta mugitu eta orduan sentiarazten dezu hau hau da esaten diez beste la zaila da esatea nola ikusten duzu bai bada modu bat ondokoak e, bazu hobeto ulertzeko normal ikusten dutenak enpatitza bezaten oh, ez azken batean oh, oride. Oh, oride. Hortik erakusketa, eh, ikusmen murriztua bizizazu, lelopean, oh, eh, yeah. ba, ipatudu, he, eh? ba, hemen esplikatzen duzu eh? ba, eh, arazo edo bista edo ikusmen arazo ez ezberdinak zaintzu biren, eta aipatu duzu ba, betaurreko bereziak, ematen dute tresde, ba, betaurreko ba, adimentxo aietakoak, baina... Eta berez ez dira, ba. e, espeziala betaurrekoak, eh? e, e, berez aplikazioak da, ematen dizuna aukera, aplikazioak dauzka sintoma haiek, eta betaurrekoak egiten dutena da, zulo bat euki behar du betaurrekoak besteik mm. ez. Zuloa, zerta arako ba mobiliaren kamarak kaptatzen duna, zuk ikusten dezulako. Oan, berez da, zulo bat eukitzea, ez da, gehiago. Ona etorri eta probatu, ez? ez o, hori ez da, ediz. hori Guna. da. Jetsi, Google... Telefono portablea, esmarzona... Hori da, doainik dago, aplikazioa jetsi, e, betaurreko hemen eskura daude, sartu eta probatu. Bungi da. E, Ontazain haipatu duzu, gaurkan ere, bai, bai, gipuzako beste zenbait lekuetan egin izan buzuen bezala, irungo komertziantekin ere harremanetan zabetela, ez? kanpaina pixkate, kampaina insegida amateko, ez? Hori da kampanya, E, egun hauetan egingo deguna da marketzina autobus eta hori eh lurralde bus, denostibus eta pantalla barruan egongo diea kanpaina. Eh kartelak ere erakusketan untziatzen eta eh bat ere edukiko deu eta Eta irungo komerziante Hori da, eh? hori da. Dendetan, beha ingo ditugu gero, e, hau pixkat bukatuta, e, bizita pertsonalizatuak pixka bat, e, bakontatu zer dan, eta zertan errez lagundu dezaketen. Komerziante beraiek, horri bezero, da. bezero ariaz, da. Da. Hori, hori da. Hori da, banatuko diegu informazio emateaz gain banatu, ba, e, e, pauso batzuk, zer ze errezadan, e, e, ba hori, e, pauta errez batzuekin gauza karriago esan, hemen, e, goran, bean, eskuinean, eskerrean, uh -huh. eta eta, bueno, ba, kampaina kontuak kontuan izan dadin, ba kanpaina aurrera jarraitu. E, bukatzeko begizare elkartean, seta hitzizatzeaz gain pentsatzen dut, bueno, ba, ikusmen murriztu eguten pertsonekin, edo pertsonak laguntzeko helburua duzutela, zutela, eh zuengana uburulduko da jendea edo zuengana iritsiko da, ez? Ba bain, e, ibiliz gero arazoarekin topatuz gero, ez dakin nola kolana egiten duzuen, zuen, ba, ikusmen murriztu eguten pertsonekin. E, azken batean Mai. euren egunerokoa egokitzen edo moldatzen. Horrekin bai, bizitzen ikasi. Eh? Bai, bai elkartean el egiten dugu lan hiru e, hildotan pizka bat alde batetik eragindakoak hartzen e, eta eh desberdinak eskaintzen, laguntzen, bai psikologikoki, bai eh ba hori harrera integral integral bat ematen diegu, gero beste aldetik e, e, ikerkuntza bultzaten dugu, ze de azkenean zendatu nahi dugu. Ose, e, orduan, e, bueno, proiektua daukagu martxan biodonostean erreti, pigmentariaren inguruan, e, guztioi diagnostikoa ematea, eta zein gen eta zein mutazioak sortzen digun gaixotasuna es, emango bali gute, ba, bueno, pauso bat da, preste goteko, e, irtetzen diren ensaiuetan parte hartzeko, edo mm -hmm. ba, bidean, zendatzeko, ba, ez da. Mm -hmm. Bitartean, ba, zaiatzen geha, alik eta ondoen bizitzen, eta e, Adibidez, ikusmen murriztua dut e, e, bere izgarria bide hortan doa, ez, ez geha sendatzen, baino laguntzen digu hobeto bizitzen. Eta irugarren zatia lan aiten duguna da, ba, ba, bu, justamente, sentxibilizazioa. Amaia, ja, ma mi esker. Venga, zuri.